Володимир Сусюра. Третя рота. Роман. Видавництво «Радянський письменник». Київ, 1988 рік. Читає Галина Шумська. Перше видання біографічного роману видатного українського радянського письменника «Висока ліричність, пронизлива щирість, нещадна правдивість. Ось прикметні ознаки цього непересічного твору сповіді, що не міг раніше побачити світ. Біографія поета тісно переплетена у романі з подіями революції і громадянської війни на Україні, суспільним і літературним життям 20-50-х років, сповнених драматизму і зумовлених часом колізій. Зі сторінок твору постають сучасники поета, друзі і недруги у житті і літературі. Пролог. Народився я на станції Дебальцево о 10 годині ранку 6 -го січня 1898 року. Народився на тиждень раніше. Це було так. Мати на останнім місяці вагітності виходила з вагона і її ударив в живіт гострим кутом скрині якийсь пасажир. Він це зробив ненавмисне, але мені від того було не легше. Мабуть, він ударив мене в ліву половину голови, і від того я народився передчасно. Мати, коли побачила мою чорну голівку, крикнула «Чорт!» і знепритомніла. Мати моя була дуже легковажна і романтична. На останні місяці вагітності вона бігала, переплигувала через тини. І взагалі майже не було помітно, що вона скоро стане матір'ю. Вона з походження була, чоловіча лінія, сербіянка. Хоч прізвище у неї було локотош, що угорською мовою значить слюсар. Мабуть, у матері була і угорська кров. По жіночій лінії вона була єврейкою і українкою. Батько мій був з походження, чоловіча лінія, француз. Правильно, прізвище Сосюр, навіть з приставкою «де». Пономаренко Пантелеймон Кіндратович, який читав початок цього роману, сказав мені, що я ніякий не француз, і що правильно моє прізвище не Сосюр, а Сюсюра. Від він це взяв, бо в документах нашого колишнього волосного правління я дійсно записаний на прізвище Сюсюра що у нього був друг його батрацької юності, козак із кубенської станиці Брюховецька Сюсюра, що в тій станиці майже половина Сюсюрів. Але дід мій підписувався Сосюр і казав, що наше прізвище українізували писарі. Ну, можливо, це так і було. Очевидно, мій предок, чомусь мені здається, що він з Південної Франції, Провансалю, потрапив до Запорозької Січі, де писарі й записали його сюсюрою. Мої родичі, звичайні селяни і робітники, кажуть «ми французи». А від вони це знають? По жіночій лінії батько був карачаєвець і українець. По чоловічій теж українець. У цього під нижньою губою була еспанйолка, а на підборідді волосся не росло. Вуса в нього були довгі, козацькі, запорозькі вуса. Задумливі, ніжно-суворі, світлокарі очі, орлиний ніс, високий лоб, тонкі брови. Він був стрункий, широкоплечий, з грудьми богатиря, трохи зігненими кавалерійськими ногами. Ходив він ледь сутулячись, і завжди дивився трохи вниз. Він був спокійний, мовчазний, чудесно малював, особливо аквареллю, пейзажі, і любив малювати людські обличчя. Грав на гітарі, і під її задумливий срібний акомпанемент співав задушевних українських пісень. Писав вірші, але більше сатиричні. Моя мама, як контраст до мого русявого татка, була чорна, майже циганка, натежна і розкидана. Вона була красуня. Її смугляві тонкі риси, темнокарі очі, чорні, аж жагучі, мов крила летючих птиць, красиво загнуті брови. Нервові ніздрі майже класичного, з ледве помітною горбинкою носа, завжди були в якомусь дивнім хвилюючим русі. Мама була чудесно збудована. У неї було чорне, аж до синєви волосся. І вся вона була, як зоряна і пристрасна пісня. Вона дуже любила зорі. І часто молилась і плакала під ними. В юності своїй вона працювала на патронному заводі в її ріднім місті Луганську. Сама вона з кам'яного броду. І на загальноміськім балу одержала перший приз за красу. Там були претендентками і дочки багатіїв міста, а вона звичайна робітниця, всіх їх перемогла. Татко нагадував мені похмурого козацького орла. А мама якусь смугляву птицю, що їй не сидиться на місці і все вона хоче кудись полетіти. Як протилежність батькові, вона була дуже балакуча, а її одвертість була потрясаюча. Коли я був ще маленьким, і ми багато їздили, мама своїм випадковим вагонним сусідам розповідала про все своє життя. І з такими інтимностями, що ну, не тоді, коли я був маленький, а зараз, коли я великий і вже старенький, просто дивуюсь. Я все слухав, що говорила мама. А вона багато разів, тому що у неї було багато сусідів під час різних мандрівок, розповідала одне й те ж. І це врізалось назавжди в мою душу. Вона багато разів розповідала про себе і татка, про свої романтичні пригоди, коли вона була ще дівчиною, про своїх близьких, рідних, знайомих. Вона розповідала це так поетично і образно, що переді мною, як живі, стояли повні чар і краси срібномісячні ночі Донбасу. І люди, прекрасні люди, цілі зоряні святі, святі далекі і казково близькі. Дід мій, по батькові, виховувався поміщиком, як талановитий селянський хлопчик, коли він підріс. Його віддали в Лисичанську Штейгерську школу, дворічну. Дід не хотів вчитися. Прибігав додому і ховався на печі. Тоді приходив приказчик-поміщика з мішком. В цей мішок він, як порося, заштовкував мого діда,